Adunați-i lui pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe, și vor vesti cerurile dreptatea lui, că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și zvoi griție, Israele, și voi, voi mărturi siție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderile de totale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale sapii.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 Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea.